Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Partea 1. Cele trei elemente esențiale ale naturii umane Capitolul 1. De ce e important să te simți important? Autorul Thomas G. A. scris Cea mai stringentă nevoie a ființei umane este să se simtă importantă, să fie recunoscută și apreciată. S-a constatat că dorința omului de a se simți important este cea mai stringentă decât alte necesități fiziologice, cum este foamea. Pentru că după ce a mâncat, foamea i-a dispărut. Necesitatea de a se simți important este mai stringentă și decât nevoia de dragoste, pentru că atunci când dragostea este obținută, nevoia este satisfăcută. Este de asemenea mai stringentă decât sentimentul siguranței, pentru că atunci când omul se simte în siguranță, siguranța nu mai e o problemă pentru el. Dorința de a te simți important este cel mai puternic, imbold constant al omului și una dintre caracteristicile care ne deosebesc de animale. Ea îi face pe oameni să dorească să îmbrace haine de firmă, să conducă mașini scumpe, să scrie profesia pe plăcuța de pe ușă sau să se laude cu copiilor. Este principalul motiv pentru care copiii intră în bandele de cartier. Unii oameni ajung chiar hoți sau criminali pentru a deveni celebri. Studiile asupra căsătoriei au arătat că principalul motiv pentru care femeile pun capăt unor în legături îndelungate nu îl constituie jignirile, cruzimea sau dominația, ci lipsa de apreciere. Dorința de a fi recunoscut, de a te simți important și apreciat este tot puternică și cu cât îl faci pe cineva să se simtă mai important, cu atât mai pozitiv va reacționa față de voi. Urmează capitolul De ce sunt oamenii interesați în primul rând mai mult de propria persoană?